Aurrekurtean urtean, baina irumila pertsona gehiago izan genituen e, bisita, gidatuak e, egitera pertsona. Eta alde hortatik oso, oso pozik, ikusten dugu herrira, dortzen den jendea, herria ezagutzera datorrela. E, gure kasuan izan dugu, hiru ardatz daudela gure turismoa e, bideratzeko, alde batetik e, patrimonioa, aldezarra eta bestetik gastronomia, eta naturan aurkitzea ditugun herrekurtsoa, guai ondartza, amendia, itxasoa. Baina egia da, ba, e, bisita egitatuek e, gora egin dutela asko, eta gero ikusten dugu ere bai, herriko jendea e bai interesatuta dagoela bisita buek egiten, gure herria gehiago ezagutzen eta horreke bai asko posto egiten gaitu.